Bayonako kontseiluaren bezperan jakintzen Bayona 2008ko abertzaleak, Bayon vilubert listarekin aurkeztuko zidela, elkargo bakajaren batzorde oroko gean aurkiak lortzeko. Haute txiai, ostegon gauruntan, bi zerrenda proposatua izan zaie, lehena, majoritatearena, eta bestea, abertzale sozialista. Emaitzak, hauek izan dira, sortzi jarleku erriko etxeko geien eta hiru oposizorako. Bi zerrendek ere ez dute akordio politikorik egin, eta Jean-Claude Iriart defenditzen da, sozialistekin egin eko akordio hortaz. Ez akit garridan, ez dugu justifikatzen ere. Eh? Bon, egia da hor, be, karkuluak egin ginietuela, ikobartu. Gineen hor erriko kontxe hiru sensibilitateak aparte aurkesten baziren, bako bere aldetik, beh, gu ez gine, ez gine la pasako, egin dugu autu bat, euh, lista haman konbunt bat hein, aurkestea, bayon vilu verteko taldearekin, zenta aparte aurkestuz eiek itenzuten bi aluki eta gu baterez, eta elgarrekin gure bosak bateratuz, aldiz altzen ginen hiru garen alki batetara. Bayon vilu verteko angi etxetok elkarko bakararen kontra, bostkatu zuen berak, Beretako aliantza hori eleparan demokrazia eskasarri Écoutez, nous avons conclu cet accord avec Jean-Claude Driard d'abord pour veiller à la plus juste représentation possible des bayonnais et des bayonnettes qui n'avaient pas voté pour la droite municipale en 2014, et veiller à la représentation des différentes sensibilités de la gauche bayonnaise. Jean-Claude Content. Kontentzen da, pertsonalki ere badu ezakitzu maturte bataiatzen dut alaz egia eskualeriko gobernantza mundu horretan eta gaiatu gira ere gure baionako 20.000 haueko talearekin osoki, erri elkargoan sotik ezartzeko eta bizten dena kontenizor parte hartuko baitut ere, uste dut eut etxibaten dako, motiba gajia dela, norbalden bezala. Jean Jone Echegaraiak jakinara -e, zidu ere elkargo bakagaren lehen dakaria urtahilako goita iruan izanatu izanen dela Bionako fakultatean atraldeko bosterritan.